בעזרת השם יתברך, ספר עלים לתרופה, המשך, קע"א. בעזרת השם יתברך, מוצאי שבת, שירה אור ליום א', תקצה, לפרט קטן, שירים. שלום לאהוביי, יחי ורעי, אוהבים נאמנים ונחמדים, מוריי ורבותיי, חבריי ותלמידיי, בניי ונכדיי שיחיו, כולם יעמדו על הברכה, חיים ושלום וכל טוב בזה, ובבא לנצח, אמן כן שימו אליי ואשמע עליכם השם. הנה זה סמוך קיבלתי כל המכתבים מאתכם מידידי רב שמואל ויינברג עם הבילט ומידידי רבי אברהם בר שיחיה. ופריסת שלום רבי יוספ חתן רבי זלמן. וכולם מלאים זעקות וצעקות גדולות ומורות על עוצם הרדיפות שרודפים אותנו, ובפרט אותי שונאי חינם. תחת אהבתי שתנוני ואני תפילה. אבל בתוך עוצם הצרות היה לנו הרחבות וישועות נפלאות ונוראות שזכינו ברוב חסדיו. והוציאה ספרים תהילה לכל חי. מה אשיב לה' כל תגמולו יעלי? ראוי לנו לעשות פורים גדול על זה, כי לא היה נס קטן. אשריך ידידי רבי שמואל שזכית שיוגמר הנס אל ידך. אשריך הם אחי ורעי כל מי שהיה לו חלק בהצלת נפשות ותורה קדושה. אין מי שטרח בגופו או בממונו או בשניהם, הכל נחשב למעלה לטובה. כל פסיעה ופסיעה וכל דיבור וכל תנועה וכל פרוטה שטרחתם והוצאתם על זה אחת לאחת למצוא חשבון לטובה, צדקתכם תעמוד לעד להם ולבניהם לדורותם. וגם אבילת ששלחתם לי, חייתם את נפשי מאוד מאוד, כי כלו עיני לזה מיום פרידתי מאתכם. והשם מטבח מסבב סיבות שנתעכבתי עד היום, ד' הנעל שקיבלתי בקרקוב בעת שהייתי מוכן לנסוע משם לכאן. והכל בהשגחה נפלאה מאיתו ידבח, כאשר אספר לכם ירצה השם בבואי לביתי לשלום. והנה תהילה לכל באתי לפה לשלום על שבת הנ"ל, ותהילה לכל הכל על נכון פה, ובכל סביבות אלו אין פוצה פה צפה ומצפצף, ואין שומעין כלל רעש המחלוקת שבסביבותינו. וכפי הנשמע גם בזלת תיפלא וסביבותיה אין שומעין כלל מזה. בעיקר המחלוקת שבסביבותינו מחמת ששם התחילו קצת לקנוז דבריו הקדושים בלב כמה כשרים. ומחמת זה התגאו כל כך. והנה ביטני מלא מילים לדבר על ליבכם, אך איני לי יודע מהיכן להתחיל, כי כבר הקדמתי לדבר עמכם הרבה הרבה, איך צריכים לשבר מניות, ואיך כל העולם עומדים נגד כל אחד ואחד הרוצה להתקרב אלינו ולהיות נקרא על שמו הגדול זכרונו לברכה. וכבר סבלו כל אנשי שלומנו הזקנים והנערים צער ומרירות ויסורים הרבה מאוד מאוד מעודם עד היום הזה. וכמה נדחו על ידי זרח מנא ליצלן, אבל אותן שנשארו על עומדם אשריהם אשרי חלקם. ואתם, אנשי עיר ברסלב, ממש לא טעמתם עדיין צער ומרירות ומניעות עד הנה. ועתה, מה אעשה לכם אחי ורעי? ההכרח שיעבור על כל אחד מניעות וניסיונות רבות מעודו עד זקנתו. אשר מי שיעמוד בהם כאשר אתם רואים מה שנעשה עם משה חינקס. אשר כל העולם אפילו מתנגדים, טמאים ושוחקים ממנו, שנחלק ונפל כל כך כתום מכמר. השם יתברך, ירחם עליו, ויקימו וישיבו אל האמת מהרה, אבל לעת עתה צרתו היא צרה אמיתית, גדולה וכפולה, וכפולה ומכופלת מכל צרותינו. אוי לזקנתו שעובד בחינם בכל יום מה שעובד. וכבר היו לעולמים מעשיות כאלה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה המשנה. אל תאמין בעצמך עד יום מותך שערב וכו'. וגם בסמוך לימינו אראה עם הרב מבלפיר וכו', שנדחה בסוף ימיו כמפורסם. במה נקדם השם כעל כל אשר גמלנו שזכינו להנצל מזה? וגם עד זקנה ושיבה אלוקים על יעזבנו עד הגיד וכו', עד שתצא נפשותנו בין ברסלב והכסידים האמיתיים המקורבים וקשורים בשמו הקדוש זיכרונו לברכה. הוא בוחן לבבות הוא יודע. שרבנו הקדוש, זיכרונו לברכה, מוליך אותנו בדרך הישר והאמת, בתמימות ובפשיטות ובשכל נפלא ועצות עמוקות מאוד להתחזק על עומדות תמיד. לקיים את כל דברי התורה שבכתב ושבעל פה כמבואר בספריו הקדושים, שמדבר מכל המצוות ומכל המידות ומכל הדרכים הקדושים בדרך נפלא ואמת וכולי. ואין להעריך בזה כאן. מה נאמר ומה נדבר? הלא אתם ידעתם שכבר דיברתי הרבה מזה שכל העולם מלא איסורים ומחאובות. כי אדם לעמל יולד, קצר ימים וסבר רוגז, כאשר כבר דיברתי הרבה בזה. והנה בכל סביבות אלו שעברתי, אין שומעים כלל המחלוקת שלנו. ואף על פי כן, כולם מלאים צער וצרות ויסורים, וטרדות גדולות ודחקות הפרנסה. הן המתנגדים, הן אנשי שלומנו. ומה עושים כל העניים והאביונים שבכל העיירות, שהן חולקין להם שום קמח ואין שם קצבה כלל, ואף על פי כן הם חיים ומתקיימים? היעלה על הדעת שאחרי כל השיחות שדיברתי עמכם יהיה נחשב לניסיון, מה שלקחו הקמח מהעניים? ובאמת ידעתי שמי שיש לו שכל קצת הוא בוודאי חזק על עומדו, ואינו נחשב אצלו לניסיון כלל. רק איזה שוטים שהביאו אותם על דעתם, השם ידבח ירחם עליהם וישיבם אל האמת. וגם בעניין המלמדים, הלא כבר ידעתם שרצון רבנו זיכרונו לברכה שלא יהיה שום אחד מאנשי שלומנו מלמד. והלא ידידנו רבי יהודל מידצ'וב ורבי שמואל אייזיק זיכרונו לברכה, ושאנשי שלומנו סבלו בנעוריהם עניות ודחקות גדול, ולא השגיחו בעירם עליהם כלל, ואף על פי כן נתקיימו תהילה לקהל. וכן אנוכי העני והאביון, הפקרתי פרנסתי כשנתקרבתי אליו זיכרונו לברכה. וברוך השם לא הפסדתי על ידי זה כלל גם בעולם הזה. ואשר אתם דואגים ומצטערים על צערי. מה שהם מתפארים ומפחידים אותי? האמת שאתם צריכים להצטייר בצערתי ולהתפלל ולזרוק הרבה להשם יתבאח שיצילני מאויביי ומעודפיי, ולהשתדל בכל התחבולות בכל הכוחות, בגוף ונפש וממון, באופן שאוכל לשב בברסלב בשלום. אבל כפי מכתבכם אתם מתפחדים יותר מדי, ואין אתם משגיחים כלל על גודל הישועות והניסים והנפלאות שאסי עמי ועמכם מכבר. ובפרט עוצם הניסים הגדולים והנפלאות והטובות שעשה השם נדבך עמנו בימים האלה, די כא בתוך מעוף צרה ומצוקה זאת, שזכינו להוציא כל הספרים ולהציל הנפשות מבית האסורים. מלבד שערי הניסים והישועות בפרטיות שעשה השם נדבך בימים האלו, מידי עוברי בדרך הזה. כי כמעט בכל יום היה לי איסורים וסכנות בדרך, והשם נדבך עזר לי בכל פעם. זה אני קרא והשם שמע. ובחסדו הגדול קיוויתי שבוודאי אשב אם ירצה השם בברסלב, ולא יוכלו לעשות לי דבר. ומזריקת אבנים אין פחד כל כך, כי גם להם יש חלונות, ואם מותר הדבר לשבור חלונות, לא יהיה נשאר חלון אחד בברסלב. אבל באמת מחוק הקיסר ירום הודו לשפוט על זה, וכבר אמרו רבותינו זכרונם לברכה אלמלא מורה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. ובאמת אלו הרשעים הזורקים אבנים רוצים להחריב ברסלב חס ושלום שהוא ההיפוך מאבנים כמו שכתוב ועשירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר אבל יאבדו הם וכיוצא בהם וברסלב לא תחרב חס ושלום <clears throat> ודבר אלוקינו יקום לעולם ויתקיים מקרא נעל ועשירותי את לב האבן וכולי שימעו זאת והבינו כי השם איתנו ועמנו ובפרט שרבנו זיכרונו לברכה אמר אליי בפרטיות, השם איתך, אצלך, אל תפחד. והנה בדעתי לנסוע בסמוך לביתי, ואפשר אהיה על שבת הסמוך באומן, ושם אתייעץ קצת עם אנשי שלומנו. ורצוני שאמצא שם מכתבים מאתכם, ואם אפשר שיבוא לברסלב אחד מאנשי שלומנו, מה טוב, כדי שאשמע היטב בפרוטרוט כל מה שנעשה שם מאז ועד ולהשם הישועה שיביאני מהרה לביתי לשלום, הנה כל ישועתי אבטח ולא אפחד וכו'. ובחסדו אטבח בטחתי שלא יהיה שיכור חס ושלום מהמים שאני שותה בכל יום, וכל הפוסל במומו פוסל ודי למבין. האמת שאנחנו מרגישים יותר צרות ישראל שנאמר עליהם הוא שחורת ולא מיין, וכתיב יחוגו וינועו כשיכור וכו'. אבל מה גדול חסדי השם שהכניס בנו קצת לקיים מה שכתוב שם בסמוך, ויצעקו אל השם בצער להם וכו'. על מי לנו להישען כי אם על אבינו שבשמיים. ואשר אתם רוצים לראות מופתים מיד, הלא כבר ידעתם שרבנו זיכרונו לברכה לא התנהג בזה, כאשר כבר דיברתי הרבה בזה, כי הוא מגלה אלוקותו בעולם רק על ידי תורות נפלאות שגילה. ואם על כל זה ראינו כמה מופתים נוראים ממנו זכרונו לברכה בחייו, ואחר הסתלקותו ביותר, אבל אין דרכו להעניש מיד, כי גם אנוש לצדיק לא טוב. רק בעת שהוא הכרח גדול לבער קוצים מן הכרם, שאי אפשר בלתי זאת, אז הוא מבער אותם במועדם ובזמנם. הוא כבר בער הרבה. ולהשם הישועה שגם עתה יבער ויכלה אותם, שאכרח לבערם אם לא ישובו. ואיך שיהיה בזה אני בטוח בעזרת השם מטבח שבוודאי יציל אותי ואת כולנו מהם. וכאשר עד הנה לא עזב חסדו מאיתנו, ועזר לנו להוציא הספרים, כן יעזור לנו שישב בברסלב בהשקט ובשלווה. והשם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. ואף על פי כן אתם צריכים לעשות שלכם להשתדל בכל התחבולות, ובפרט בעניין הכתב מגידות שאתם עוסקים לקבץ חתימות, חזקו ואמצו בזה, והשם מטבח יעזור לכם לגומרו. השם יגמור בעדי. וגם אתה, ידידי רבי שמואל ויינברג, אוהב נאמן, אל תירא ואל תפחד שנכנסת בעובי הקורה. אשריך שזכית לזה. וכבר כתב לי בני רבי יצחק שיחיה מזה שקידשת את השם ברבים. ונפלאתי עליך, אחי, על שעולה עליך פחד מזה. אדרבה, ראוי לך לשמוח בכל עת על שזכית לזה. ואי אפשר להאריך בכתב, ותהילה לקל כבר הקדים השם יתברך רפואה למכה. מה שזכינו לדבר הרבה מגדולת וקדושת אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה ובנפלאות תורתו הקדושה ושיחותיו ומעשיותיו הקדושות מכל אלה ראוי לכם לכל אחד ואחד להתחזק הרבה ולבלי להשגיח ולבלי להתפחד משום דבר רק לעשות איזה תחבולות שצריכים לעשות בעסק זה ולצעוק ולהתפלל הרבה אל השם מטבח בכל יום ולהתחזק הרבה בביטחון חזק שלא יוכלו נגדו זכרונו לברכה כמו שכתוב, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך. וכל הרעש הזה בשביל לעורר אותי ואתכם לעסוק יותר בתורה ובתפילה, ובפרט בשיחה בינו לבין קונו שצריכין עתה להרבות בזה ביותר. שכל אחד יפרש שיחתו לפני השם ידבח, הן על עצמו, הן עבורי, הן על הכלל. והשם שומע תפילת כל פה, ישמע וירחם ויושייני מהרה למען שמו הגדול שנקרא עלינו. יתר מזה אין פנאי להעריך דברי אהובכם באמת לנצח, נתן מברסלב. לשלום לזוגתי הצנועה מרת דישליש תחיה, ולבניה שיחיו, לבתי חנה צירל תחיה, ולחתני ידידי הרבני מורנו הרב ברוך שיחיה, ולבתו תחיה, והנה גם לזורקים הבנים. אבנים. השם ידבח יזקנו שיצאו ממנה דורות ודורי דורות, שיהיו יראי השם ואנשי אמת, כי זה כל מגמתנו. אמר המעתיק, המעשה של זאת התינוקת היה כך, כי באותה השנה היו זורקים אבנים לבית מורנו רבי נתן על סכנת נפשות. והיו מקדימים לסגור התריסים של אבי חלונות תכף בכניסת הלילה, בעוד שהיה מעט יום. פעם אחת שכחו לסגור חלון אחד של בית קטן שקוראין אלקר, ששם ישבה בתו מרת חנה ציר אל הנעל, ובתה הנעל הייתה עדיין תינוקת קטנה של חצי שנה, והייתה מונחת בעריסה. והאריסה הייתה תלויה נגד החלון, ואמה ישבה אצלה. בתוך כך התחילה לבכות כדרך הילדים הקטנים, והוציאה אמה מהאריסה. ולא הספיקה להוציא כולם מהאריסה, ובתוך כך פרח אבן גדול מאוד דרך החלון, ובקול וברעש גדול נפל לתוך האריסה. אשר אילו הייתה קטנה באריסה, בוודאי הייתה נהרגת על ידי זה האבן, כי היה אבן גדול מאוד. והיה כפסע בינה ובין המוות. ובנס גדול נמלטה. ועתה קורא אבן הפריסת שלום שלו לביתו, מרת חנה צירי לו לביתה. וגם אבן גודל הרדיפות והסכנות שעבר עליו כל ימי חייו הקדושים. ממש כוח ברזה היה כוחו שסבל כל הנעל. ואף על פי כן לא שט ליבו לכל הנעל להתעצל או להתעצב חס ושלום בעבודת השם שאבד כל ימיו. ראה הקוד קרב את עצמו להשם יתברך בכפלי כפליים, ולמד ולימד ועשה מעשה לרבים. והכל בכוח ובהתלהבות גדול ועצום מאוד. וכל זה בניגלה שראינו בעינינו, חוץ מה שזכה לפנימיות ונסתרות, אשר אי אפשר לצייר בפה ולא בכתב. רק החכם ומבין מדעתו הבין מעט מזהר כמציץ מן החרקים, בהסתכלו על פניו המהירות, או בדברו עמו פנים אל פנים, אשר פניו הייתה בוערת כלפידים ממש בביטול כל הרגשות, בעת עוסקו בתורה ותפילה. וכמה וכמה פעמים היו זולגים עיניו דמעות מרוב דבקותו בו ידבח. וכל שומעו היה נופל עליו פחד ואימה ויראה ובושה, אשר לא היה יכול להרים פניו מגודל הבושה והפחד שנפל עליו. מה אומר מה דבר אוי על שברנו, נחלם מכותינו, השם יתברך ינחם אותנו במהרה, אמן. ושלום לבני דוד צבי שיחיה, ולבני חורגי שמלכה שיחיה. אל תדאג. השם עמנו, אם ירצה השם, הכל יבוא על מקומו בשלום. הרבה יהודים כבר סבלו צרות כאלה וניצלו מהם. סוף כל סוף ינחלו כל השונאים מפלה גדולה, ועלינו ירחם השם מתברך בזכותו הגדולה ז"ל. עוד יהיה לנו מקום איפה לשבת, ודווקא בברסלב, בעזרת השם יתברך, ויראו שונאינו ואבושו. דברי אביכם, המעתיר בעדכם, נתן הנ"ל. ושלום לבני חביבי הרבני, מורנו הרב שכנא נרוי יאיר. בני חביבי, יש בליבי עליך על שלא שלחת לי שום מכתב עד הנה. וגם לא באת על החתום אפילו בפריסת שלום, כמו רבי יוסף חתן רבי זלמן על כל פנים. השכלת עשו, בני ידידי. עדיין אינך משים לב לפנות לבך מטרידתך איזה שעה בכל יום, לחשוב על אחריתך ותכליתך. הלא אתה רואה מה נעשה בעולם, וכבר עברו משנותיך הרבה, וימינו כצל עובר. ואם לא עכשיו, ומתי? ומה אתה מועיל ברוב דאגתך על פרנסתך? הלא טוב היה לך אם היית גוזל וחוטף איזה שעה לצעוק להשם מטבעך על פרנסתך, על פרנסת הנפש והגוף. וזה בוודאי מועיל בעולם הזה הרבה ובעולם הבא. וגם נגזול עתים לתורה, כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. על מאמר רבותינו זכרונם לברכה קבעת עתים לתורה. בני יקירי וחביבי, המו מאי עליך, כי ידעתי טוב לבבך בפנימיות. אבל ריבוי דאגתך וטרדתך מטרידין אותך כל כך, ואתה מטעה ומדחה עצמך מיום אל יום. ומתי תעשה גם אתה לביתך הנצחי? השם מטבח יאריך ימיך ושנותיך, אבל כל ימינו לא יספיקו מה שצריכים לעשות ולתקן בזה העולם. כי היום קצר והמלאכה מרובה וכו', ולא עליך המלאכה לגמור. רק כל אשר תמצא אתך לעשות בכוחך עשה. ובפרט על פי ריבוי השיחות הקדושות שדיברנו, ראוי לך גם כן להוציא התעוררות והתחזקות ועצות בכל יום, לחטוף טוב אמיתי ונצחי בכל יום כל מה שתוכל. ותראה על כל פנים לכתוב לי איגרת לאומן תכף ומיד, ותכתוב לי בפרטיות משלום זוגתי ובני שיחיה ובתי תחיה, מכל אחד ואחד, ומכל אשר נעשה שם. ובהשם בטחתי שהכל לטובה, כי צריכים לידע ולהאמין שכל מאורעותיו של אדם, כולם לטובתו. דברי אביך מצפה לראותך בקרוב, נתן הנ"ל. ושלום לידיד נפשי, הוותיק המופלא, מורנו הרב אברהם דב, נורו יאיר. ידידי רבי אברהם דב, שיחיה. מכתבך קיבלתי באומן ובקרימצ'וק, והחיית את נפשי. אף על פי שהודעתן היא צרות רבות, אף על פי כן אני נותן לך תודה חמה על מכתביך, ובפרט על ריבוי טרחותיך בשבילי. השם יתברך יזככך על ידי זה שתזכה לשבע על תורה ועל עבודה לאורך ימים ושנים טובים וארוכים, אמן, כן יהי רצון. ועל אודותינו כבר כתבתי למעלה, ויתר מזה תבינו בעצמכם, כי תהילה לקל צדקו דבריי. והשם יעזור ויושיע ויגן עלינו ויצילנו מהם ונזכה לשוב להשם מטבח ולהתקרב אליו באמת כי לכך נוצרנו. דברי רבכם באמת עבד אביכם המוכן לשרתו כרצונו זיכרונו לברכה עד כלות הנפש. והשם הטוב יעשה ויגמור בעדי לטובה למענו ולא למעני. לא לנו השם לא לנו כי לשמחת אין כבוד וכולי נתן הנ"ל. אהובי ידידי רבי חיים בן רבי יעקב מגיע. ידעתי כי טרחת הרבה בעסק זה, אבל יש בלבי עליך על שלא כתבת לי שום איגרת. אתה תראה שכל אנשי שלומנו יבואו על החתום באיגרת שתכתבו לאומן, כי נפשם קשורה בנפשי, ואני מצפה לשמוע מכל אחד ואחד. ותפרוס בשלום כל אנשי שלומנו מגדול ועד קטן, ותראה מיד לעשות לדין דין להחלונות שלי מבחוץ כראוי. ועם מי אפשר לקבץ מעות על זה? תלווה עליי ואני פורע מיד כשאבוא לשלום. אם ירצה השם, ואל תעשה באופן אחר. יתר מזה כבר כתבתי למעלה, נתן הנ"ל. קע"ב יום ג' משפטים, תקצ"ה, לפרט קטן הומן. בני חביבי ויקירי וכל אנשי שלומנו נאמנים הנאהבים, הסובלים עינויים וצרות ומוסרים נפשם על קידוש השם. שלום לכם ושלום לנפשכם חזקו ואמצו, אל תיראו כי השם איתנו. הוא בוודאי לא יעזוב אותנו למען שמו הגדול. דו ידידי כי לפה אומן ביום אתמול בשלום, ועברתי כל הדרך בשלום. והייתי בטירווצי על שבת העבר, ושמחנו שם ורקדתי קצת, ואנשי שלומנו שמחו ורקדו הרבה בעזרת השם ידבח. ובפרט מוצאי שבת היו מרקדים מתוך צעקה גדולה להשם ידבח בניגון נפלא, המשבר הלב מאוד. וצעקנו הרבה, זעח ונקי כפיים. חון פורסי כנפיים, פדי עמך מעזים, צונחה מיד גוזזים. בזוכרי זאת, הנה אלפים דמעות זלגו עיניים. חוננו השם, חוננו, כי סבנו שבענו בוז וכולי. ואין לי יודע מה לכתוב לכם, כי מצאתי פה מכתבים יותר מעשרה מברסלב ומתולשין, מאיתך בני חביבי, ומהירות הצעקות שכתוב בהם, אתם יודעים יותר ממני, המקום ירחם. וברוך השם, כבר הייתי אתמול על ציון הקדוש, גם במקווה. וברוך השם, לא הרגו אותי, וגם לא הגיע לי שום אבן, חס ושלום. גם בזלת טיפלי הייתי, הייתי והתפללתי שם שחרית, והייתי במקווה והצעתי משם בשלום. מי יספר נפלאות השם וחסדיו הגדולים בתוך הצרה עצמה? הן הן, -הן גבורותיו, הן הן נוראותיו. שתהילה לכל יש לנו קיום עד הנה. ובזה בטחנו שבוודאי גם לנצח אל יצ'נו ואל יעזבנו, ומכל צרותינו יושיעני. ובוודאי יגמור רבנו הקדוש והנורא זיכרונו לברכה הכל כרצונו, כמו שאמר גמרתי ואגמור. ואני מקווה להשם יתברך שבקירוב הימים אבוא לברסלב. אך אני ממתין פה קצת כדי ללך על ציון הקדוש לפרש שיחתי לפני השם יתבך. וגם כדי שיבואו לקראתי אנשי שלומנו מברסלב כאשר כבר כתבתי לכם. ואם אפשר שגם אתה תבוא לפה מיד, מה טוב. יתר מזה אין פנאי להעריך כלל, כי זמן תפילת שחרית הגיע, ואני טרוד עתה מאוד. השם ידבח ירחם עלי ועל כולכם, וסמכנו בישועתו מהרה. וגם עתה אני כותב בדמע מתוך שמחה, שזכינו בתוך הסתרה שבתוך הסתרה כזאת, לידה מאמיתת נקודת האמת אשר הוא חיינו לנצח. כי העולם הזה הבל הבלים, וימינו כצל עובר. וכבר פרחו כמה ימים וחודשים מהחורף הזה אשר עבר עלינו מה שעבר. ומה פעלו המתנגדים ברשעותם? ההוא עמל וילדו שקר. והוסיפו יש הגיהנם עליהם ורוח זלעפות מנת כוסם. בעלינו חמל השם והצילנו מתועים כאלה, שקורעים ספרים קדושים ונוראים כאלה ומבזים אותם כל כך ומוסרים ושופכים דם כשרים כל כך. בוודאי אפילו טיפת דם אחת ששפכו מאיתנו ושום פרוטה של ישראל שעשקו מאיתנו לא נאבד. ובוודאי הם בכלל המורידין ולא מעלין. ועלינו יזרח השם חסדו. ובוודאי הכל הוא לחפרת לכפרת עוון ומחילת חטא וכולי. כי השם יתברך יודע שאנו הולכים בתמימות באמת, כאשר הורונו רבותינו זכרונם לברכה. ומה שעבר אנו מחויבים לקבל בשמחה לכפרת עוון ולצעוקה לאבא, שיעשה למען שמו הגדול ויצילנו מהם. והשם ישמע תפילתנו ושבתנו ויאמר די לצרותינו, ובקרב הימים בישועתו ישמחנו, נתן מברסלב. רבי נחמן מטולצ'ין פורס צלומך, והוא יחיה אותי מאוד מה שמצאתיו פה בשלום, והכל ישועת השם ונפלאותיו, ובכל יום ובכל עת ורגע אני רואה את דבריו הקדושים, זיכרונו לברכה, שאמר בצר הרחבת לי, וזה עיקר חיותי אתה. קע"ג בעזרת השם יתברך יום ג' תרומה תקופציה לפרת קטן אומן. רב שלום לכבוד אהובי בני חביבי הרבנים וכולי מורנו הרבי יצחק נורו יאיר. מכתבו קיבלתי מיום ו' אתמול והיה לי לנחת גדול בתוך צרה וצוקה זאת. בראותי כי תהילה לקל דברי קבועים בלבך ומחיים אותך אתה גם אתה. כך הוא עמידה וכך יפה לזכור היטב כל דיבור ודיבור. באופן שתוכלו לעמוד בניסיון ולהתחזק תמיד ולהחיות נפשותיכם בכל עת, בכל מה שעובר על האדם כל ימי חייו. ובפרט מי שרוצה להתקרב לחידוש נפלא ונורא כזה, אשר הוא חיינו לנצח, וצריכים לקבוע תורתו ושיחותיו הקדושים בלב כל כך, עד אשר אפילו אחר מאה שנים, כשיגיע העת לכנוס בקבר ולשכב שם, גם שם יחיה את עצמו בדיבוריו הקדושים. וכן לעת התחייה ולנצח, ולקיים בהתהלכך בעולם הזה תנחה אותך, בשוכבך בקבר תשמור עליך ועקיצות וכו'. ולא ידעתם אחי ורעי שכל עסקנו ומשא ומתן שלנו, אינו בשביל עסקי העולם הזה להרוויח באדס או בברד, כי אם בשביל תכלית הנצחי כאשר השם יודע לבבנו. ותהילה לקל איכשהו, ואם אינכם זוכים להיות קרוי לפי השיחות הקדושות והתורות הנוראות האלה, עם כל זה הצלחתם הרבה וגם עשיתם פרי. אשריכם בניי ואחי וחברי, ובפרט אתה אתם יכולים להבין קצת מעלת הנחשק מגודל ריבוי המיניות כאלה, אשר לא עברו עלינו כזאת מעולם. השם ישמור מעתה. מעתה זכרו היטב כל דיבור ודיבור וכל תורה ותורה וכל תפילה ותפילה וכל שיחה ושיחה. גודל העמקות הנפלא והתנוצצות אלוקות וגדולת הבורא יתברך וגדולת התורה והמצוות וגדולת צדיקי אמת וההתחזקות וההתעוררות והעצות התמימות הפשוטות וכולי שיש בכל אחד ואחד. ואיך בדרכי נפלאותיו ממשיך קיום התורה בכל איש ואיש מישראל מגדול ועד קטן. מעורר שני מקיץ נרדמים מחיי מתים ממש. מגביה למעלה נפשות ישראל משאול תחתיות ומתחתיו לנתותם לתחייה ולזכותם לחיים נצחיים. ואם כבר ידעתם כל זה, צריכים עתה בכל יום לחזור בלב ובפה בינו לבין עצמו ועם חברו את כל זאת ויותר מכל זה. כל חד כפום אדם ישער בלבה. כי אי אפשר לבאר בפה ובכתב, כדי שתוכלו לחזק עצמכם גם עתה. כי ימינו כצל עובר, כאבק פורח ממש, ואין שום זמן כלל. ועוד מעט יפרח כל זה, נספר כל זה בשמחה, משיזכה לעמוד בניסיון ובצירוף. כי בוודאי הרשיענו השם יתברך והצילנו מידם, כי לא לנצח יריב וכו'. והנה כיוונת לדעתי מה שכתבת שאתה מחיה עצמך עם התורה, אז אמרה לאלוקי בעודי, ועם התורה בצר הרחבת וכו'. כי גם אנוכי עיקר חיותי בזה בכל עת, בפרט בעת הצרה הגדולה הזאת. אילו פינומלא שירה קיים וכו', אי אפשר לבאר אחת מאלף נפלאות ההרחבות שבתוך הצרה בכל יום ובכל עת ושעה. מה גדלו מעשי השם מאוד עמקו מחשבותיו. והנה היכה הקיבוץ הקדוש שלנו הם חזקים באמת עתה יותר מקודם. ובאתי לכאן ביום בית משפטים, וסיבב השם התברך בהחמיו שנזדמן לי תכף אחד להודיע לטפליק ושלחתי להם מכתביי. והגיע להם בלילה שיכל יום ד' העבר, ותכף נתעוררו כולם, ולא היו ישנים עוד כל הלילה, רק עסקו לדבר מענייננו. וביום ד' נסעו לפה שתי עגלות ובאו לכאן בלילה השייכה ליום ה'. וביום ה' באו עוד שני אנשים מטירביצה. וגם רבי זלמן שוחת בא מהכפר, ואנחנו כולנו, עם כל עוד שש שלומנו הנמצאים פה, היו מוכנים ללך היום על ציון הקדוש בלב נשבר ונדקע ונאנח מאוד. בתוך כך הגיע לנו שני מכתבים, אחד מאיתך ואחד מברסלב, מרבי אברהם דוב, ועוד מכתב מרבי שמואל ויינברג לאביו. וכולם מלאים צעקות מרות ומרורות כאשר, כאשר ידעתם. והלכנו על ציון הקדוש וצעקנו שם הרבה, אל השם -H'm יתברך, זעקות גדולות ומרות בבכייה ובדמעות הרבה. והיה רעש גדול יותר מיום כיפור. ובוודאי עלה שבעתנו לשמיים. אך עדיין צריכים עוד להרבות בתפילה ובשיחה בינו לבין קונו, כל אחד ואחד, כי בצרה גדולה אנחנו. ואנו צריכים ישועה ורחמים רבים. והלא גם בלא זה צריך כל אחד לשרות הרבה לנגעי נפשו ומכרוביו, שזה עיקר הצהרה והחמנות כידוע לכם. וכל הרעש והצהרה הזאת לא באה כי אם לעוררנו לא ולהקיצנו משנתנו כאשר כבר כתבתי לכם, וכאשר ידעתם בעצמכם. והנה אנשי טפלי, כאילו הם ידידי רבי מאיר, רבי נחמן, חתן רבי נתניאל, נשארו פה על שבת העבר, ונתעכבו עד אתמול. ומן הסתם דיברנו הרבה. ורב מאיר אמר שנתעורר מאוד להשם מטבח על ידי המחלוקת הזאת. וכך הוא האמת כי תהילה לקל נתחדש לטובה בכמה בחינות. ותהילה לקל החייתיו בדיבוריי, וגם הוא וחבריו החיו אותי מאוד. ובזה אנו רואים נפלאות השם, כי נרו לא תכבה לעולם. יאבדו הם ואלף כיוצא בהם, ודבר אחד מדברי קדשו אחור לא ישוב ריקם. והוא גמר ויגמור גם אמר, השם גומר תמיד. על כן גם עתה עלינו לשבח לאדון הכל, וכו', שזכינו להיות בחלקו. חבלים נפלו לי בנעימים. וצריכים להתחזק בשמחה בכל יום, ולהפוך היגון והנחה לשמחה. וכל מה שהצרות והביזיונות והחירופים מתגברים יותר, אך מנה ליצלן, אף על פי שצר ומר מאוד מאוד, אף על פי כן צריכים להתחזק ולהחיות את עצמם. ולהפוך לשמחה מה שאנו זכינו להימלט מרשעות כזה. מלקרוע ולבזות ספרים קדושים ונוראים כאלה. מעשה מרבי אליעזר ורבי יהושע, חנוכה, תהילים, תשובה, מאמרי הרבה ברברכנה ומשתי וספרה דצניותה וסבא דבאתונה וכו' וכו'. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו עזרנו בשם ה'. והנה נסכם בדעתנו שאתעכב פה עד אחר פורים הבא עלינו לטובה מכמה טעמים. על כן אהובי בני שיחיה. אם תוכל לבוא על פורים, אם ירצה השם, נגיל ונסיס ביותר. וכפי הנשמע, גם עסק הפסט שלך בסכנה, וגם חורקים שינם עליך גם כן. על כן, אין לך מנוס לברוח כי אם לפה. ונצעק אל השם ונמתיק סוד יחדיו. בעצת השם היא תקום. גם רבי מרדכי נוראי העיר, ראוי שיבוא לפה מכמה טעמים. בוודאי נמחלו לו כל עוונותיו על ידי הביזיון הגדול שעבר עליו ועמד בניסיון. גם לכולנו בוודאי היה כפרת עוונות הרבה. אבל כל מי שסבל יותר עינויים רחמנא ליצלן, כפום צערא אגרא. והנה תהילה לכלא הנגידים היקרים דפה הם חזקים ממנו תהילה לכלא, ולהשם הישועה. ומה שכתבת שבדעתך לנסוע ללדזין הוא שטות. ונפלאתי שאלה זאת בדעתך. אך העבר אין להשיב, אין לנו על מי להישען כי אם על אבינו שבשמיים. וזמן וזמנ... תפילת שחרית הגיע. ובשבת קודש העבר דיברנו מהתורה הזאת, שהוא השגות אלוקות אי אפשר לקבל כי אם וכולי, וצריכים לזה רבי גדול מאוד מאוד. אשרינו שזכינו לשמוע כל זה, זאת נחמתנו בעוניינו. מה נשיב להשם כל תגמולי עלינו, שמחו בהשם, חזקו וימצו כל המייחלים להשם. דברי אביך, המצפה לראותך בקרוב בשמחה נתן מברסלב. ושלום לכל אמצעי שלומנו בפרט, רבי שמשון ורועי העיר. מלאכם תבינו שלכולכם נאמרו דברים אלה. שימו לבבכם היטב לכל מה שעובר על כל האדם בזה העולם צרות והרפתקאות בלי שיעור. בכלל ובפרט. לא רעה זה כרעה זה. וכמו שכתוב, כל ימיו כעס ומחרבות, כי אדם לעמל יולד. וכמו שכתוב בשלה, חרוז על זה, אין רגע ולא פגע, אין יום וכולי, אין שבוע, אין חודש, אין שנה וכולי, אין שם. ואם כן, גם לפני כמה מאות שנה היה עולם מלא צרות, כי מיום שחרב את המקדש, אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. ואין לנו חיות וקיום קיים על ידי התורה הקדושה. והעיקר על ידי שמחדשים בה צדיקי אמת, עמודי התורה והעבודה. אשרינו שזכינו לידע מהצדיק האמת הסמוך לימינו אשר הוא יסוד העולם. וילמה למילך, שהוא אור הצדיק האמת, לה לא אב העלמא יכיל למזבל מרירותה. והוא בנפלאותיו גילה לנו כל זה. ויותר מזה אי אפשר לבאר, חזקו ואמצו אל תראו ואל תארצו מפניהם. אל תראו משפעת המרכבות ואל תארצו מכל צבחת יין המשקר. כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להושיע אתכם זה מחנה אהרון, שהוא התורה, שגילה לנו בהחמה וחסדה ומרובים. די כי אלו הספרים שהם קוראים ומבזים אותם ורומסים אותם כל כך, הם, הם, יושיעו אותנו מעפר דלותנו ומשפלותנו יקימנו וירוממנו. בהם עולם נבשע, הם חיינו ואורך ימינו בזה ובבא לנצח, נתן הנ"ל.